și în și pe pământ, tată, și sfânt. Aici este preotul Valeriu, aducând pentru iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul numărul 190 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, în cadrul acestui program avem marea bucurie și marele har din partea Lui Dumnezeu să ne ocupăm cu studiul Cuvântului Său. Lecțiunea de astăzi ne aduce în fața Evangheliei după Matei, capitolul 22, cu versetul 25. Vom citi versetul, urmat de câteva gânduri care îl însoțesc, și celelalte versete în continuare. Înainte însă de a pătrunde în lecțiunea noastră de zi să ne urmăm șirul întâmplărilor prin care a fost trecută o soră scumpă în Domnul, așa după cum ni le-a relatat într-o carte pe care a scris-o dumneavoastră personal. În lecțiunea trecută am lăsat-o pe sora, în mijlocul unei curți, sub cerul liber, sub bătaia dogoritoare a unui soare de iulie, împreună cu copiii, chinuiți toți de căldură și de sete. După ce a fost puternic ispitită să cârtească, recunoaște totuși cercetată de Duhul Domnului, problema cea mai grozavă era că pierduse din vedere pe Domnul. Citez ultimele cuvinte din meditația dumneai de rândul trecut, zice, unde este dragostea crucii? În curtea pustii autoritară am înțeles că suferința mea personală a scos afară crucea. Mă preocupa ceea ce se întâmpla cu mine și nu mi-aduceam aminte de ceea ce s-a întâmplat cu el. În loc să fi rămas la suferințele lui, am rămas la suferința mea. Iată, dragi ascultători, în ce chip minunat descrie Dumnezeu, pericolul de a ne gândi la suferințele noastre și a pierde din vedere suferințele Domnului Iisus. Haideți acum să vedem împreună cu Dumnezeu cele ce au urmat. Copiii mei plângeau după apă și am plâns și eu, dar nu din lipsa apei, ci din cauza acestei descoperiri șocante, când am înțeles că izvorul este viața mea, iar rezolvarea este lemnul, este crucea, dar acestea două nici de cum nu pot sta la un loc în mine, în această curte pustie și sură. Așa a trecut ziua până după amiază. În sfârșit a venit la noi un ofițer care vorbea, vorbea, dar nu priceam nici cuvânt. Nu ne-am înțeles limba reciproc. Făceam semne arătând că ne chine lipsa de apă. În final a înțeles. A pornit cu mine și mi-a arătat fântâna într-o curte apropiată. Mi-am spălat fața după trei zile. Le-am adus apă copiilor și mielușii însetați au băut, au băut, au băut la apă. Le-am spălat fețele murdare și negre de fumul trenului. S-a înserat iarăși. Oficierul ne-a dus într-un birou și ne-a spus să ne culcăm pe dușumea până dimineața când sosesc funcționarii. Cel puțin așa am înțeles din cuvintele și mimica lui, în timp ce își punea ceasul în fața mea. Ce bine mi-a căzut un pic de bunăvoință din partea lui, altfel am fi rămas în curte și peste noapte, așa cum stătusem toată ziua. În camera gardienilor țineam ora noastră de rugăciune familiară. Să nu se mire cititorul dacă spun că pe buzele copiilor se înălța o singură cerere. Doamne Iisuse, ajută-ne să mergem acasă! În a patra zi după amiază ne-am mutat cu ajutorul unui camion deschis. Când a pornit camionul cu noi, a început și ploaia. Un țol l-am ținut drept umbrele deasupra copiilor, dar totuși ne-a udat ploaia. În sfârșit, am ajuns la capătul lumii, așa o numeam, așa am numit noi nouul nostru domiciliu. Niște bordeie au primit pe noi musafiri. Într-o jumătate de oră se putea vizita toată colonia. Avea o singură clădire publică pentru organele administrative locale și de ordine publică. În jurul caselor și pretutindeni era porumb și pustietate. Nu se vedea niciun pom, nici o pădure, departe cât vedeai cu ochii. În toată colonia era un câine sau doi. Satul, dacă se poate numi așa, era așezat sub nivelul mării, iar marea era așa de aproape, încât apa din fântână nu se putea folosi din cauza că era prea sărată. Acest sat al mizeriei a fost construit prin metode vechi și primitive. Pereții erau făcuți din țăruși groși, săpați în pământ, împletiți cu crengi de copaci, peste care se punea pământ și se bătea bine. O astfel de locuință am primit și noi acoperită cu paie, geamuri minuscule și pretutind găuri. Înainte de a ne fi aranjat, am fost anchetați din nou. De ce ați fost aduși aici? a întrebat anchetatorul nostru aspru. Nu știu," am răspuns eu. Acest răspuns, desigur, n-a fost deloc pe placul lui și urla îngrozitor la mine. A doua întrebare. Ce crezi, aici se aduc oameni nevinovați?" O altă întrebare. Pentru ce a fost condamnat soțul?" Pentru credință," am răspuns eu. Răspuns care a fost ca uleiul pe foc și a început să mă lămurească mult despre problema libertății religioase După închetare, translatorul m-a condus la coceaba mea A început nou episod al vieții noastre, în satul mizeriei. Un fel de teamă a început să-mi cuprindă inima Am desfăcut bagajele, hainele udate de ploaie, le-am pus la uscat Pâinea uscată ce mai rămăsese, am mâncat-o la cină Pâinea odată de ploaie, am tăiat-o felii și le-am pus pe acoperișul coceabei la uscat. Pe podeaua plină de prafa camerei am așternut hainele. Patul era gata. Copiii nu voiau să vină înăuntru și mi o lăiau încet afară. În sfârșit, s-au târât înăuntru mai mult de oboseală decât la chemarea mea. În vecini locuia un profesor. El și-a dat seama de situația mea grea, mi-a împrumutat salteaua lui de paie și cei cinci copilași S-au culcat pe ea de -a Oboseala, frica și nesiguranța i-a făcut să adormă repede. Teama mea păsătoare s-a adeverit curând. A intrat binefăcătorul în ghele mele. Binefăcătorul meu care nu și-a ascuns sub obroc singura lui intenție. Lucrul acesta este foarte natural, spunea el. Ceea ce pentru dumneata este natural, pentru mine este păcat. I-am răspuns eu. Ești credincioasă? Da, sunt. Este un har spus că pot să cred în Domnul Isus Hristos care a murit pentru păcatele mele. Ha, așa Dumnezeu ai dumneata că te-a adus aici? O să te deziluzionezi dumneata aici de Dumnezeu. Credința nu înseamnă a umbla prin vedere. I-am răspuns eu. Când am încercat din nou să se apropie și mi-a prins mâna, am strigat către Domnul după scăpare. El n-a întârziat, ca o fieră sălbatică în vin s-a plecat. Așa a fost prima noapte. În cele din urmă m-am vin și pe mine oboseala, ne-am încredințat viața Harului Ocrătitor al Domnului și îmbrăcată cum eram, plângând, am adormit jos pe pământ. Iubiți ascultători, dacă luăm aminte la cele ce se citesc, este mai mult decât orice alt comentariu am dăugat pe marginea lui. Împrejurările acestea sunt cu atât mai interesante și mai demne de luat aminte cu cât eroii sunt contemporani nouă, cel puțin vorbim în anul 1994, în luna noiembrie, dată la care se face înregistrarea acestui program. Printr-o rugăciune să ne îndreptăm către Domnul și apoi să pătundem în lecțiunea noastră de zi. Doamne Tatăl nostru Ceresc, mulțumim că după ce ne-ai pe Domnul Isus. L-ai luat înapoi la tine și ne-ai trimis Duhul Sfânt și prin Duhul Tău cel Sfânt acum viața Domnului Iisus o multiplici în toți frații și surorile noastre. Ajută-ne să ne lăsăm îmbărbătați de harul și puterea Ta pe care ai dat-o fraților noștri și pe care ne-o dai și nouă, să arătăm tot mai mult chipul Domnului Iisus în viața noastră de zi cu zi și foarte important este, Doamne, să înțelegem că împrejurările și greutățile, persecuțiile, suferințele prin care ne treci N-au în vedere decât binele nostru veșnic. Îți mulțumim pentru toate. Amin. Ne aflăm așadar cu studiul nostru în Evanghelia după Matei, capitolul 22, la versetul 25. Ne aflăm în împrejurarea în care saducheii, după ce fariseilor Domnul Isus le-a închis gura, se prezintă și ei și chipurile vor să-i pună o întrebare de blocaj Domnului Isus. Ei pun Domnului Isus întrebarea cu privire la legea lui Moise, potrivit căruia, potrivit căreia dacă moare cineva fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta fratelui său și să-i ridice urmași. Și acum ei vin în versetul 25 și povestesc Domnului Isus următoarele. Erau dar la noi șapte frați. Cel din s-a însurat și a murit. Și fiindcă nu avea copii, a lăsat fratelui său pe nevasta lui. Înainte de a merge mai departe cu versetele, haideți să vedem câteva gânduri pe marginea acestui verset. După viață, nimic nu e mai natural și mai sigur ca moartea. Orice ar face și orice rang ar avea omul, până la urmă tot moare o, de fi el conștient, clipă de clipă de acest adevăr, altfel i-ar fi trăirea lui. La încoronarea papei, călugării întorc lumânările să se stingă și îi spun, Sfinte părinte, aduți aminte că așa trece slava lumii. La fel când intra califul în sala tronului, un servitor cânta înaintea lui, O, califule, să știi că ești om și Allah este mai mare decât tine. Iar când venea la în îngenunchea pe același covor cu toții. Erau dar la noi șapte frați. Cel din s-a însurat și a murit. Toate planurile de viitor ți le moartea și toată omenirea de s -ar ridica nu ți-ar putea fi de niciun ajutor. Când Camila, cea neagră a morții, îngenunchează în fața porții tale, o, omule, nimeni nu mai poate goni, iar tu, pregătit sau nepregătit, Trebuie să încaleci pe ea și să pleci cu ea în veșnicie. Și ce va fi acolo? Iată întrebarea cea mai serioasă. Cum mă pregătesc eu de moarte? Aceasta ar trebui să fie preocuparea cea mai arzătoare. Chiar dacă învăți carte sau vreo meserie pentru susținerea vieții, până la urmă tot mor. Chiar dacă mă căsătoresc sau ocup un post înalt în lumea aceasta, până la urmă tot am să mor. Și orice aș face, până la urmă tot că mi la morții mă va duce. Dar nu moartea își are ultimul cuvânt, ci viața. Domnul Isus Hristos, Mântuitorul lumii, a venit din cer ca să ne deschidă porțile vieții. Orce suflet care crede cu adevărat în el, va intra pe porțile vieții, chiar dacă acest musafir nedorit, moartea vine într-o zi. Domnul îi spune la Ioan 11:25 Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. În versetul 26 de la Matei 22, Sadu și continuă relatarea întâmplării. Parese a fi fost cluită de ei. Și ei spun: Tot așa, și al doilea, și al treilea, până la al șaptelea. Exemplul adus de Saducei era negreșit, născocit, pentru că, în realitate, nu sunt asemenea situații în mod obișnuit. Dar, chiar și din astfel de exemple exagerate, Domnul Isus face să triumfe adevărul. Ba mai mult, cu cât este mai umflată minciuna, cu atât mai frumos. Și mai strălucitor ne apare adevărul Minciuna e o nălucă fioroasă care se așează în calea adevărului Dar când te apropii de ea, vezi că de fapt nu-i nimic din ceea ce ți s-a părut Calea e liberă, e numai o nălucă De aceea, nu-ți fie teamă de năluci, ele nu sunt nimic Adevărul are trup real Minciuna e o fantomă și toate fantomele sunt lucrarea diavolului. Puse la cântar n-au nicio greutate, pentru că n-au masă. Ceea ce nu există, nu poate câștiga nicio biruință. De departe par ceva, fantomele. Când te apropii, vezi că nu-i nimic. Numai de departe le vezi chipul hidos și amenințările groaznice și te -nspăimânți. Însă privindu-le de aproape, rămâi liniștit." Domnul Iisus, în fața fantomei ridicată de Saduchei, a rămas liniștit și toată această înfățișare uriașă a fost spulberată cu o uimitoare ușurință. Spuneau Saduchei, tot așa și al doilea și al treilea până la al șaptelea. Ei au ajuns până la numărul șapte, socotindu-l numărul de săvârșirii. De număr se legau. Dar de un adevăr întrupat într-o viață atât de strălucită ca a Domnului Iisus și de o învățătură atât de limpede și de frumoasă, nici nu voiau să țină seamă. Cine nu ține seamă de adevărul cel mai evident, va ține seamă de cele mai năstrușnice minciuni și închipuiri. Cei mai superstițioși oameni sunt cei care spun că nu cred în Dumnezeu și cei care spun că cred dar nu țin seama de cuvântul Sfintei Scripturii. tot așa și al doilea și al treilea până la al șaptelea. Noi am putea continua cu numărătoarea la infinit, căci oricât e planul și oricât e lucrări și-ar face omul, toate, rând pe rând, se vor spulbera și va rămâne nimic din ele. Oricât de tar și oricât de mare ar fi oamenii, acest cuvânt tot așa, cum s-au dus cei dinaintea lor, se vor duce și ei. Acesta este un adevăr pe care nu-l poate ascunde nimeni. Tot așa și al doilea și al treilea până la șaptelea. Iată un gând duhovnicesc. Același cel pentru toți frații. Nici unul nu avea altceva mai însemnat de făcut pe pământ decât să înmulțească viața. Când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu, toți trebuie să fim uniți și liberi de orice preocupări personale. Atunci, binecuvântarea lui Dumnezeu se va revărsa peste noi ca un râu. Haideți acum să ascultăm pe Sadu Chei mai departe ce ne spun în versetul următor, în versetul 27. La urmă, după ei toți, amori și femeia. La urmă. Oare ce va fi la urmă? Dacă toate gândurile, vorbele și faptele noastre ar fi puse în lumina acestei întrebări, ce va fi la urmă? Altfel ar fi viața noastră. De câte nenorociri am fi noi scutiți și noi și cei din jurul nostru. Pentru orice lucrare și pentru orice om Există acest la urmă. Cum va fi acesta? Un proverb arab spune așa. Când intri în casa cuiva, gândește-te cum ai să ieși. Când intrăm deci într-o discuție, când începem o lucrare, când vrem să luăm o hotărâre, să ne gândim cum vom ieși de acolo. Cu câștig sau cu pagubă? Căci în orice, numai aceste două alternative sunt. Și mai ales când este vorba de cel credincios, singurul câștig este Hristos, viața cu Hristos. Ce câștig duhovnicesc am eu din cutare sau cutare lucru? Asta e întrebarea. Și dacă nu am câștig, cu siguranță am pierdere. Și pentru ca la urmă să fie un câștig veșnic, trebuie ca începutul să fie bun. Numai când Hristos este alfa, adică începutul lucrărilor mele, este și omega sfârșitul lor. Dacă el este cel din tăi în viața mea, va fi și cel de pe urmă. Tot ce începe și sfârșește cu Hristos, duce la desăvârșire și fericire, atât în timpul prezent, cât și în cel viitor. Atunci când piatra de temelie a întregii noastre vieți este el, și când tot ce zidim este din el, prin el și pentru el, așa cum scrie la Romanul 11.36, la urmă vom fi încununați cu lumina fericirii cea și minunate. Tot ce începe în păcat însă sfârșește în moarte. Fericitul Augustin spune așa, priviți binele însuși dacă puteți. Astfel veți vedea pe Dumnezeu, Dumnezeu care nu e bun prin vreun alt bine decât El însuși, care e bunul în tot ce e bun. N-ar exista bunuri variabile dacă n-ar exista unul imuabil. Rușine celor care iubesc întâi celelalte bunuri și uită pe Cel care este bunul însuși. Spuneau deci Saduchei că la urmă după ei toți a murit și femeia. Prin Hristos toate lucrurile sfârșesc în viață. Să nu fac nimic din ceea ce știu că ar sfârși în moarte. Aceasta trebuie să fie deviza și grija mea de căpetenie, căci tot ce este sortit morții nu este din Hristos. Câte lucruri ni s-ar lămuri dacă am privi culoarea minte la ce se va întâmpla la urmă. Și când este vorba să știm care e religia cea adevărată, vom înțelege limpede dacă ne vom uita tot la urmă. Tot ce moare face parte din lumea de acum, nu din cea viitoare. Și credinciosul este chemat să intre în lumea viitoare chiar de acum. De aceea trebuie o bună alegere în toate lucrurile. Și anume, ce aparține lumii de acum, separat de ceea ce aparține lumii viitoare. Să privim la urma lucrurilor și vom înțelege adevărul. În versetul 28, Saduchei vin cu o întrebare foarte interesantă și ei consideră că aici l-au prins pe Domnul Isus la mijloc. Să ascultăm întrebarea lor. La înviere nevasta căruia din acești șapte va fi ea? Fiindcă toți au avut-o de nevastă. Întrebarea era plină de ironie, plină de veninul șarpelui cel vechi, care țintea la dărâmarea adevărului strălucit despre înviere, pe care Domnul Isus cu atâta limpezime l-a stărtornicit. Că va fi o înviere, că oasele uscate se vor îmbrăca în haina lor de carne, o dovedește zdrobitor fiecare nouă primăvară, deci natura însăși, care în timpul iernii fusese moartă. O dovedește fiecare sămânță îngropată în pământ, care după ce moare mai întâi, înviază într-o înfățișare nouă, plină de frumusețe și de farmec. Nici o sămânță înviată în forma aceasta, nu mai ține seama de felul ei de a fi în vremea vechii sale vieți. Bobul de grâu nu se mai gândește la boabele din spicul care le-a unit, oricât de să ar fi fost părtășia. În starea nouă, în care a fost înviat, are altă menire. Tot așa la învierea credincioșilor lui Dumnezeu, nimeni nu se va mai întoarce în vechea lui stare de legături și ocupații firești. Oricât de frumoase și duioase ar fi fost legăturile din vechiul spic, adică din căsnicie sau altceva de felul acesta, nu mai e cu putință refacerea lor. De acum încolo va fi o altă stare, cu alte rosturi, pentru că este o altă viață. Ne vom întâlni cu toți cei dragi ai noștri, îi vom cunoaște, ne vom bucura și vom fi fericiți, Desăvârșit de fericiți, dar în relații cu totul deosebite decât cele avute în vechea existență Așa va fi la înviere și încă multe alte taine pe care nu le știm acum Ceea ce trebuie să știm este un singur lucru Să trăim astăzi o viață nouă de ascultare de Dumnezeu și vom avea parte de înviere trăiește cu putere viața și chemarea de astăzi și nu-ți mai face griji de ziua de mâine și mai ales să nu faci speculații cu mintea acolo unde nu ești chemat să le faci. Crede cu putere cuvântul lui Dumnezeu și nu te teme de viitor. Slăviți să fie Domnul! Acum haideți să-L ascultăm pe Domnul Isus dându-le un răspuns în versetul 29 de la Matei 22. Drept răspuns, Isus le-a zis. Vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Iubiților, ignoranța sau necunoașterea este mama tuturor rătăcililor. Este mediul în care se nasc și trăiesc toate celelalte păcate. Necunoașterea este un fel de oxigen al diavolului cu care își întreține lucrarea lui pe pământ. O cugetare tibetană spune că cea mai mare greșeală de ocolit este ignoranța. Îți trebuie înțelepciune pentru a obiruii. Și cea mai bună metodă pentru a dobândi înțelepciunea este stăruința neîncetată. În Biserica Catolică este interzisă citirea Scripturii. Unul din marii prelați spunea că dacă n-ar fi fost Luther, ar fi putut convinge poporul să mănânce fân. ei această categorie de oameni, robiți de monstrul ignoranței, gemeau și se zvârcoleau în brațele lui fără nădejdea izbăvirii, fiindcă nu doreau acest lucru. Cea mai grea stare este aceea când nu-ți dai seama de nenorocirea în care te afli, văzând pe alții nenorociți. E la fel ca și un corp, ca un organism cu nervii paralizați, care nu simte nimic când îi se taie un mădular. Saducheii scormoneau greșiri și rătăciri în viața altora și astfel nu mai aveau timp să se uite la propria lor viață. Ei căutau să prindă pe Domnul Iisus și să-L întemnițeze cu vorbirea lor, în timp ce propria lor ființă zăcea în cea mai neagră temniță. De fapt, încă o dată ne convingem de adevărul că cine se ocupă să descopere greșelile alții, nu se mai poate ocupa de propriile lui păcate. Cine judecă pe alții, nu mai are timp să se judece pe sine. Și toată starea aceasta rea vine de acolo că nu se cunoaște Scriptura în adevărata ei cunoaștere. Sfântul Ioan Gură de Aur a spus odată așa, De aceea suntem atât de aprigi examinatorii ai greșelilor altora, iar de ale noastre nici vorbă nu facem, pentru că nu știm scripturile. Cuvântul lui Dumnezeu spune la Osea capitolul 4 versetul 6, poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Cine cunoaște scriptura, cunoaște și puterea și voia și dragostea lui Dumnezeu. Cunoaște și binele și răul în adevărata înfățișare, cunoaște și pe oameni dacă sunt sau nu copii ai Harului Mântuitor. Cunoașterea Sfintei Scripturi curăță și luminează mintea și inima și te face un fiu al adevăratului veșnic Dumnezeu. Numai prin cunoașterea Scripturii pe terenul pocăinței și al nașterii de nou poți să pătrunzi în minunatele taine ale lui Dumnezeu care îți dau bucurie și pace pentru că ea, Sfânta Scriptură, este cuvântul viu al Dumnezeului Cel Viu ei cunoșteau litera Scripturii, dar nu aceasta este adevărata cunoaștere, ci Duhul ei. Numai un om duhovnicesc poate intra în împărăția adevărului duhovnicesc. Iubiți ascultători, încheiem aici programul numărul 190 al emisiunii creștine de radio Evanghelia, Lumina vieții. Ne bucurăm să știm că acest program se ocupă tocmai cu cunoașterea scripturii, care este cuvântul lui Dumnezeu. Dar să știți că nu putem cunoaște nimic din ea dacă nu ne rugăm Domnului pentru descoperirea prin Duhul sau cel Sfânt. Dorim fiecăruia să facă lucrul acesta. Pentru ca în felul acesta, cuvântul pe care îl citim și îl studiem, să capete viață în noi, pentru slava lui Dumnezeu și bucuria noastră veșnică. Amin! Amin! Amin! jurul său ne Du-i un credință, du-i un credință, du-i un credință, du-i un credință, du